Ovo ime Otca i Sina i Svetoga Duha Evo nas braći i sestre I ove godine Da uz Božju pomoć a koliko je do nas pokušamo da uhvatimo onu nebesku nit koja povezuje sve ono što se u našoj svetoj crkvi događa, koja povezuje sve one velike i uzvišene događaje u kojima eto i čovjek uze učešća, ali događaj u kojima čovjek nije sam, u kojima nije sve od čovjeka, u kojima čovjek nije najveći u onom gordon smislu veličine, Tako je događaj ili, kako se to u crkvi kaže, praznici u kojima Bog i čovek praznuju zajedno. Praznici u kojima se Bog raduje čovjeku i u kojima se čovjek i svi ljudi sabrani ime Božije raduju Bogu. Svi praznici, braće i sestre, povezani su i svima njima, evo, danas vidimo početak, baš u ovom prazniku. Odavde počinje istina u vječnom promislu Božijem, on je i ranije postojao. Ali od danas, tačnije u ovom prazniku, pušta se u dejstvo promisel Boži i sila Božija na tajanstven način daje se ljudima. A kako do toga dolazi, evo danas crkva sveta ko će da nas upozna, ko će pažnju da nam skrne na taj događaj, jer je on toliko važan i toliko značajan, ali i vrlo tanan, vrlo tih, vrlo subtilan, gotovo kao iglene uši. Ako kroz njega Ne prođemo, braće i sestra, onda će se naši životi, naša svijest rašivati. A ako uspijemo da ga se dotaknemo i u crkvi da prođemo kroz njega, onda naš život dobija potpuno drugi ukus Dobija smisel i tek kroz ovaj praznik možemo istinski da se radujemo. Kad kažemo istinski da se radujemo, mi u isto vrijeme mislimo da toj radosti, ako je istinska i ako je u istini, neće biti kraja. Jer istine, i sestre, vječna, jer je Bog vječan, neprovazan i bespočetan, a jedina moguća radost za čovjeka koga je Bog stvorio da se raduje, jeste radost bogopoznanja, jeste radost zajednice koju čovjek ostvaruje sa Bogom. Međutim, pošto je ona bila narušena satanskom intervencijom u onom trenutku kad je došlo do pada naših praroditelja, ta radost je bila izgubljena. I to je izgubljena za svakog čovjeka. Više nismo mogli da nađemo utjehu, jer smo se od izvora utjehe Od samoga Boga odvojili grijehom, odvojili neposlušanjem. I dugo vremena, braće i sestre, ljudski rod je patio, stradao, mučio se. Nije bilo radosti istinske, sem u nadi da će doći do promjene, koju će i zazvati dolezak Mesije. Dovezak Hrista gospodnjeg, koji će doći da spase svijet od grijeha, od smrti i od džavova. I sveti proroci su govorili o tom događaju. Sam Bog je na razne načine krijepio ljudski rod, koji je umorno koračao ka tom danu. Šiban sa svih strana Raznim nevoljama Koji su dolazili Iz njega samog Kroz pokvarenu prirodu Kroz strasti Te pukotine Kroz koje se u čoveka Useljava Ona zla sila Priroda se pobunila Protiv njega Životinje I stihije Sve je u stavu na čoveka osjećao je veliku nesigurnost, veliki nemir, veliku patnju. I jedino što smo imali braće i sestre, bila je nada u obećanje Božje da će nas posjetiti, da će nas spasiti. I evo, Danasni dan je dan kad dolazi onaj koga smo čekali. Dolazi onaj koji je obećao da će doći. S tim što to obećanje, iako je postojalo, iako su proroci najavljivali da će djevojka Začeti i roditi sina. Kako kaže sveti otac Grigorije, pa da i pored toga što su oni najavljivali duhom svetim, niko nije mogao da zađe u tajnu kako će se to desiti. Iako je proročanstvo postojalo da će doći utjeha, šta će prorok On je govorio što mu je bilo dano da govori, ali nije mogao da u prostor tajne. I evo, na današnji dan, na praznih blagovijesti, mi se, braćo i sestre, kroz sve to bogosluženje pokušavamo probiti Kroz tamo ovoga svijeta, kroz velike naslage, tuge, očajanja, čomotinje i važnih radosti i važnih vijesti o tome da će biti bolje. Da se probijemo kroz razna i mnogobrojna, a važna obećanja da će doći neko. Da će se nešto pokrenuti, da će se nešto izmijeniti, da će nešto biti bolje s jutra, preko s jutra. Da treba ići naprijed, da ne treba gubiti nadu u ništa i u nikoga, kako svijet to obično montira. Je to kroz crkvu, probijamo se i evo slava Bogu, probismo se. Istina ne bez napora i sami smo umorni, umorni najviše od samih sebe, od svojih misli, svojih strasti, svojih prevesti, umorni, ali eto nekim čudom Božim ne odustajemo, grebemo, puzimo i evo dođu smo i do blagovijesti. Samo zahvaljujući tome, što se premećemo u domu gospodnjem, i što nismo pristali da živimo u stanovima bezbožničkim, gdje je komotno, ali i pusto, gdje je komforno, ali i besmisleno. I zaista... Bolje je premećati se u domu gospodnje, bolje je da se vrtimo, braće i sestre, da se komešamo u crkvi našoj svetoj, bolje je da se guramo i da padamo na ovom putu, jer, evo, vidimo da na njemu ne na ozbiljne događaje, vrlo ozbiljne događaje, a blagovijesti, braće i sestre, Blagovije se su praznik i događaj koji je dao smisao, novi smisao, novi početak, novi korijen, novu i vječnu radost svakome kome do nje stalo. Na koji način? Ta Tajanstven način. Um ne zna kako je do toga došlo. I Erhangel Gavrilo, Veliki Serafin, Gavrilo, ne govori ništa dalje, samo kaže, Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega osijenit ćete. Ne ide dalje Sveti Arhangir, jer zna da se dalje ne može. Ali, to ne znači, braće i sestre, Da nam iz tih dubina neće doći onaj ko će postati radi nas ljudi i radi našeg spasenja čovjek, koji će nam tajnu objaviti sobom i kroz sebe. Doći će braće i sestre tako da angeli više neće govoriti, Nego i sami slušati onoga koji je i privelo u postojanje, jer se vladika, anđela i tvorac sve vidljive i nevidljive tvorevine danas začinje na tajanstven način od Duha Svetoga i Marije Djeve. I postaje čovjek. I tom događaju, braće i sestre, prethodi pozdrav Arkangela. Raduj se, blagodatna, gospod je s tobom. Taj pozdrav, braće i sestre, on je pozdrav presvetoj bogorodici, ali preko nje pozdrav Svim ljudima, ali nije bez razloga tako fuku, fokusiran, baš na nju. Zašto? Zato što smo mi ljudi skloni, jer smo pod udarom grijeha, pod pritiskom onoga ko se boji Boga i koji izaziva bogozabora u nama Zato, braće i sestre, što je važno da radost koju nam crkva daje i koju u njoj možemo da zadobijemo, veliku radost. Jer ono što nam crkva nudi nije to mala radost, braće i sestre, nisu to mala zadovoljstva, to je ogromna radost, to je velika radost, to je vječna radost. Zato crkva insistira, zato i sveti arhangel Gavrilo pozdravlja baš nju, zato se obraća baš njoj, raduj se, blagodatna gospod je s tobom, da bi smo svi mi, braći i sestre, sabrani u svetoj crkvi Žedni istinske i vječne radosti, nelažne radosti, obratili pažnju baš na nju, kroz koju nam je radost došla, kroz koju nam je svjetlost došla, kroz koju nam se život objavio, kroz koju nam se Bog ovoploćeni rodio. Kroz koju, braće i sestre, mi sve te dalove primamo. Kroz koju smo i sve to krštenje primili. Kroz koju primamo i sve to pričašće. Kroz koju primamo sve što nam pravoslavna crkva daje. Jer ništa mi u crkvi ne možemo da primimo, ni jednu kap vječne radosti, a da ona nije iz nje došla. Zato Arhangjel pozdravlja nju, a preko nje sve one koji je budu poštovali, koji je budu slavili, koji joj se budu poklanjali kao istinskoj bogorodici i uvijek dijeli Mariju. Ako je zaboravimo, braće i seste, a to se, nažalost, danas i te kako dešava, ne samo što je zaboravljamo, nego, kako se nečastivi postarao po onoj njegovoj zloj revnosti, mnogi nisu ni srevinju, mnogi nikakav odnos prema njoj nikad nisu ni imali. Sem neki bogesni, izopačani. Nema odnosa hrišćanskog, nema odnosa pravoslavnog prema majici Božijoj. Ako njega nema, braćo i sestra, onda nema istinske radosti. Ako nema poštovanja majke Božje onako kako nas, naša sveta crkva uči, A ko nas naučiti bolje od nje? Zapravo, mimo pravoslavne crkve, niko nas ne može naučiti da poštojemo Majku Božiju, Niko, broći i sestri. A nepoštovanje prema njoj izaziva tugu. Automatski izaziva tugu. Izaziva očajanje. Izaziva uninije. I sve ostale strasti, čovjek se bez poštovanja presvete bogorodice bukvalno raspada. Jer istinska radost dolazi isključivo preko nje. Zato sveta pravoslavna crkva, evo baš u postu kad bi pažnja trebala da je izoštrena, zategnuto počeća ističe ovaj praznik da bismo mogli zahvaljujući ispravnom doživljaju onoga što se u njemu desilo dakve začeću sina božjeg od duha svetoga i Marije djeve Na tajanstven način prima ljudsku prirodu, sjedinjuje sa božanskom i postaje, braće i sestre, neiscrpni izvor božanskih životvornih sila. Ne samo za jednog čovjek, nije on ljudsku prirodu, braće i sestre, oživotvorio samo u njegovoj ipostasi, u njegovoj ličnosti da je zgrabio ljudsku prirodu, demonstrirao kako sve to može da izgleda, da vidimo kako ljudska priroda može da vlada prirodom i stihijama, da vidimo kako čovek može da zapovijeda vjetrovima, moru, talasima, kako može da isjeljuje sve bogesti, Kako čovek može da prijeti demonima, to jest kako demoni mogu da se praše čoveka, kako može čovek mrtve da vaskrsava, nije gospod uzeo ljudsku prirodu, braću i sestre, da bi došao ispred vazarevo groba da ga vaskrsne četiri dana umrlog i mrtvog, Da bi mi to eto samo vidjeli i da bi on otišao na nebesa, a nas ostavio da se raspadamo, da umiremo, da bolujemo i da nas džavoli siluju. Nije zbog toga, nego je uzeo ljudsku prirodu, Bog, postao čovek, projavio silu Božiju kroz ljudsku prirodu. Eno na tavoru šta proslavljamo preobraženje gospodnje, što to znači, pa taj koji se danas začinje u utrobi presvete bogorodice, koji će se kasnije roditi u Vitlejem, kao beba, koji će porasti, koji će na da radi tamo kod Josipa, zaručnika, koji će posle... U 30. godini da primi kreštenje da krene u propovijet i koji će početi da projavljuje silu kao čovjek kakvu do tada ljudi nikad vidjeli nisu. Da govori riječi kakve ljudi do tada nikad čuli nisu. Da čini djeva, da čini čudesa kakva nikad niko vidio nisu. Sve bovesi da isceljuje, mrtve da diže, gubave da čisti, demone da izgonu. I onda, da postrada braće i sestre, a sve ovo moramo dovoditi u vezu sa onim koji se danas začinje, da postrada i sam da postrada radi nas, da bi nas iskupiovi od kvetve pravoditeljske koju navukoše na sebe, da bi na svojom ranom iscijelio i zadovolio božansku pravdu, jer je to bilo neophodno. I u treći dan ustao iz mrtvih. I čovjek braća i sestre potada, Ali, pro zajednicu sa njim, jer nema drugog takvog, braćo i sese, ako mi tražimo drugog čoveka, mimo njega, mi smo promašili put. Ako mi tražimo drugoga Boga, drugoga spasitelja, ili ga možda očekujemo, mi smo promašili. I on kao takav postaje vječni izvor i izvorište životvorne blagodatne sile. Na tavoru se preobražava i pokazuje da je pun božanstva. I to pokazuje samo onoliko koliko su, koliko su apostoli mogli da prime u ono vrijeme. Da mu lice zasijalo netvarnom svjetlošću. A zašto je on primio, pogledajte, zašto je on primio tijelu i postao čovjek? Po svemu, braću i sestre, kao mi, čovjek. Ljudska priroda, obratite pažnju, nije to mala stvar. Mi smo ljudi, to bi trebalo, ako smo prisvijesti, to bi trebalo da nam bude toliko važno da više od toga i nešto mimo toga više nikad da ne tražimo nikakve vijesti, nikakve informacije, nikakve novosti. A kakva može novost već da bude od one koju mi danas Čusmo. I kakvu vijest mi još očekujemo pored one blage vijesti, kojom Arhangel pozdravlja i presvetu Bogorodicu i sve nas. Raduj se, radujte se, jer Bog postade čovjek. I čovjeku, svakom čovjeku dade se mogućnost ogromna da se kroz njega... Obožuju. A kako mi to možemo danas, braće i sestre? Pa kroz crk, crkve. Crkve, braće i sestre, upravo tije obožuju. Ona je to vječno izvorište. Tu je proključala vječnost. U utrobi presvete bogorodice je proključala vječnost. Vječni neisrpni izvor. Pogledajte. Sve je od ovog trenutka počelo. U ovom trenutku srijeće se vječno sa vremenom. Bog se sjedinjuje sa čovekom. I šta imamo kao posljedicu? Pa imamo eksploziju tihe svjetlosti. I ovaj naš kram, ovo mjesto gdje se mi sad nalazimo, ove svete tajne koje mi primamo u svetom svjetom kramu, Sve je to, braće i sve sve, direktno povezano sa onim čudesnim trenutkom koji se dogodi u vremenu, u ono vrijeme kad se vječnost i vječni Bog u utrobi presvete Bogorodice, Sin Boži začinje od Duha Svetog i njene prečiste krvi i tamo je početak i ovog hrama tamo je braće i sestre početak našeg novog i daj Bože vječnog života to je i naše začetje braće i sestre i mi smo se začeli ako smo se u crkvi rodili i mi smo se začeli u toj utrobi jer nama nema početka nama nema Nikakvog braća i sestve dobira sa Bogom, nekim drugim Bogom, sem onim koji se evo danas začinje. Zato je za sve pravoslavne hrišćane ovaj praznik od izuzetnog značaja i možemo i moramo podvući da, ako ne prođemo kako treba kroz ove zvatne dvere. Kroz zlatnu kapiju. Svih ostalih praznika mi ćemo se totalno izgubiti. Mi sutra, braće i sese, nećemo razumijeti Vaskars. Mi nećemo razumjeti ni Božić. Mi nećemo, evo, ni časno drvo krsta gospodnje uopšte znati da protumačimo. Kakav sad krst? Šta sa krstom, u redu, raspet, ali šta dalje? Mi ne povjerujemo da se Bog danas začinje, kako ćemo mi vjerovati da je Bog onaj koji je prikovan na drvetu krsta? Kako ćemo vjerovati da ta krv koja se izliva iz njegovog prečistog tiva, da je to božanska krv, bogočovečanska krv, Kako ćemo vjerovati u svete tajne? Kako ćemo vjerovati kad se pričašćujemo iz svetih putira, da se mi zaista pričašćujemo istinskim tivom i istinskom krvu, ako ne povjerujemo da se danas Bog začinje i postaje čovjek. Jer Božić, braćo i seste, ne može bez blagovijesti. Zato je ovaj praznik ...od ogromnog značaja. I zato treba usporiti, ovih dana treba usporiti, treba Boga moviti, Boga duha svetog, da nam otvori um, da shvatimo kako se strašna tajna odigrava. Radi koga? Pa radi nas, braće i sestri, ali bukvalno radi nas. Mi često te praznike doživljavamo kao nešto što se dešava tamo negdje u daljini, nekom trećem čovekom. Nešto što se nama nema veze to koliko da se malo provučemo kroz tu prazničnu priču i atmosferu, ali ne osjećamo da je to zbog nas. I sve onda tražimo od drugih ljudi da nam nešto pomognu, da nam nešto učine. Mučimo jedne druge. Proždiremo jedne druge. I zazivamo razne probleme jednim drugima. I nesreće, i, i tragedije. Zato što tražimo svet, daj, daj, daj. Pa Bog je dao, braćni i sestri, svima. Dao je sve što nam je potrebno. Treba nam radost, pa evo ti radost, raduj se. O ti je vječna radost, pa kućeš više. Zbog tebe postavim čovek, zbog tebe se rađam, sve zbog tebe, zbog tebe stradam, šta ne radim sve, a sve zbog tebe. Govorim ti, Ocu nebeskom, stvaram mu slove da duh sveti siđe na tebe, organizao sam crkvu, imaš sve živo. Dao sam ti vlast, kakvu angeli nemaju. Čast, kako i angeli zavide. Mjesto u koje angeli žele da zavire. Sve sam ti dao, a ti si nezadovoljan, ti si tužan, ti još nešto još nekog tražaš. Zato je mnogo važno da se sretnemo sa ovim praznikom ozbiljno možda evo ove godine i ovog dana da se mi praktično i prvi put srećemo sa njim obično ovaj praznik prođe nekako tiho ali to je mučno i tragično kad vidimo kako, kako ljudi uopšte reaguju na ono na što su svi odreagovali braće i svese i i svi ljudi, svi hrišćani Na ovo reaguju. I uvijek reaguju. Crkva stalno ponadlja u svojim bogosluženjima o ovom događaju. To je zora, to je novo svitanje, to je novi korijen. Eto, neka bi dao Gospod da evo i u ovo predpraznično večer da služimo bdenjivoći praznične svete liturgije, da mi... Koliko možemo pomjeriti naših snaga, duhovnih, da doživimo ovaj praznik kao naš praznik, kao praznik našeg vremena, kao praznik ovog našeg vremena, kao praznik svakog od nas lično, ali kao praznik koji po svojoj prirodi sve nas poziva u zajednicu jer nam se... Jedan Bog rađa jer svi imamo, pored svih razlika, imamo njega jedinog koji je spasitelj svih nas. Imamo jednu Majku Božju od koje se začinje, imamo jednog Duha Svetog, imamo samo jednog Oca na nebesima. Pa praznika kao poziva nas da to saborno prihvatimo i lično i saborno i on braće se sese sigurno će naše srce osjetiti tu tihu, novu ali u isto vrijeme i vječnu radost, jer ono što je Bog došao da nam da, to je neprolazno to je netruvežno ko se u toj radosti nađe ko u njoj Počne, braćo i sestre, da zida, da živi, kroz nju da gleda, to je začetak, to je prvina onog vječnog života, koga ćemo se, ako budemo pažljivi, udostojiti u ono vrijeme kad vječnost, braćo i sestre, bude nastupila na kraju, na ivici vremena. Kad se budemo sreli sa našim gospodom na dan strašnog suda i kad nas bude uveo u vječno i neprolazno carstvo. A ako hoćemo tamo da uđemo i tamo vječno dobroženstvemo, mi ne možemo i mi ne smijemo drugačije do našu svetu crkvu, a u njoj kroz naše svete čudesne i tajanstvene praznike. Među kojima posebno mjesto zauzima praznik blagovijesti, gdje nas angeli pozdravljaju sa radu se blagodatna, jer je ona majka naša, ona je bogorodica naša, ona je igumanija i ove svete obitelji, tako da ako živimo u njoj, ako se okupljamo u njoj, onda Treba i tu njenu radost da dijelimo sa njom, da je dijelimo i jedni s drugima i da drugu radost ne samo da ne tražimo, nego da svaku drugu radost odbacujemo od sebe kao lažnu i prevarnu i prelesnu. Nama druga radost ne treba. Nama drugi Bog ne treba, mi imamo jednoga Boga, ova pročvenoga Gospoda Isuse Hriste, kome se poklanjamo zajedno sa ocem i Duhom Svetim, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Amin.